Capitolul 29 Veni iarna, UX se duse la Berlin să asculte prelegerile lui Paulsen, iar pe Hayward îl bătea gândul să plece în sud. Își deschise porțile teatrul din Heidelberg. Philip și cu Hayward se duceau la spectacole de două-trei ori pe săptămână, însuflețiți de intenția lăudabilă de a face progrese la germană. Iar Filip găsea că acesta e un mijloc de a-și perfecționa cunoștințele de limbă cu mult mai amuzant decât ascultarea predicilor. Se trezirea în toiul unei perioade de renaștere a teatrului. În repertoriul din iarna respectivă erau incluse mai multe piese ale lui Ibsen. Die Hre, Onoarea, piesa a dramaturgului german Heinrich Züdermann, 1857-1928, era pe atunci o piesă nouă și reprezentarea ei produsese mare vâlvă în tihnitul orășel universitar. Fusese lăudată cu ardoare, dar și atacată cu vehemență. Urmară și alți dramaturgi cu lucrări scrise sub influențe moderne și Filip văzu o serie de piese care dezvăluiau în fața ochilor lui ticăloșiile omenirii. Până atunci nu asistase niciodată la un spectacol teatral. Unele companii ambulante, cam de mâna a șaptea, Prezentau din când în când piese în sala de festivități de la Blake Stable, dar protopopul, în parte datorită profesiei sale și în parte pentru că se temea să nu fie ceva vulgar, nu se ducea niciodată să le vadă. Și așa îl cuprinse pe Filip pasiunea pentru teatru. Simțea un fior de emoție în momentul în care intra în sala mică, sărăcăcioasă și prost luminată a teatrului. Curând ajunse să cunoască particularitățile micii trupe locale și, după distribuție, putea spune de îndată care aveau să fie trăsăturile caracteristice ale personajelor din piesă. Dar asta nu conta pentru el. Pentru el, arta era viața adevărată. Era o viață ciudată, întunecată și chinuită, în care bărbații și femeile expuneau în fața unor priviri ferite de remușcări răul care se lășluia în inima lor. O față frumoasă ascundea o minte păcătoasă, virtuoșii se slujeau de virtute ca de o mască pentru a-și ascunde viciile tainice. Caracterele pretinstari tari se prăbușeau în propria lor slăbiciune. Cei cinstiți erau corupți, cei puri erau imorali. Parcă ai fi locuit într-o cameră în care cu o seară înainte avusese loc o orgie. Dimineața nu deschisese nimeni ferestrele și aerul era de resturi de băutură, de fum gros și de miros de gaz. Nimeni nu râdea. În cel mai bun caz, chicotei din când în când pe seama ipocritului sau a prostului. Personajele se exprimau în cuvinte sălbatice, smul se parcă de rușine și de spaimă din inima lor. Pe Filip îl fermeca intensitatea sordida a spectacolelor. Îi se părea că vede din nou lumea cu alți ochi și ardea de nerăbdare să cunoască și această lume. După căderea cortinei se ducea la o cărciumă și stătea cu Hayward în atmosfera aceea caldă și luminoasă ca să mănânce un sandviș și să bea o halbă de bere. De jur împrejur erau mici grupuri de studenți care râdeau și vorbeau. Ici colo se afla câte o familie așezată la o masă, tata, mama și vreun băiat și o fată. Uneori fata spunea un lucru cu Haz, iar tatăl se lăsa pe speteaza scaunului și râdea, râdea din toată inima. Era o atmosferă prietenească și inocentă. Scenele acestea erau de o plăcută familiaritate, dar Filip nu avea ochi pentru asta. Gândurile lui se învârteau mai departe în jurul piesei pe care o văzuse. nu e așa că asta ați dă sentimentul vieții adevărate?" spunea el cu convingere. Știi, nu cred că am să mai pot rămâne mult timp aici. Vreau să mă întorc la Londra ca să încep să trăiesc cu adevărat. Vreau să capăt și eu experiență." M-am plictisit să mă tot pregătesc pentru viață. Acum vreau să o trăiesc. Uneori Heyward îl lăsa pe Filip să se întoarcă singur acasă. El nu-i răspundea niciodată exact lui Filip când acesta îi punea întrebări pline de curiozitate și pur și simplu făcea aluzie la un amor romantic, încheiind cu un râs zgomotos și cam prostesc. Îi cita câteva versuri din Dante Gabriel Rossetti și odată îi arătă lui Filip un sonet în care pasiunea și culoarea purpurie, pesimismul și patosul erau îngrămădite la oaltă, subiectul fiind o tânără numită Trude. Dante Gabriel Rossetti, poet și pictor englez, 1828-1882, protagonist al mișcării Pre-Rafaelite. Hayward își înconjura micile lui aventuri sordide și vulgare, cu un limb de poezie și socotea că stăcot la cot cu pericle și cu fidias, pentru că descriind obiectul atențiilor lui, folosea cuvântul hetairă în locul acelora mult mai directe și mai potrivite, pe care le oferea limba engleză. Hetairă, curtezană elină În timpul zilei, Filip trecuse din curiozitate pe străduța din preajma podului vechi, cu căsuțele ei albe, cu și cu obloane verzi, unde, după cum îi spusese Hayward, stătea frau la intrude. Dar femeile cu chipurile brutale și obrajii vopsiți, care ieșiseră în prag și strigaseră după el, îl umplură de spaimă. Fugise îngrozit de mâinile grosolane care încercau să-l rețină. Tânjea după experiență mai mult decât după orice alt lucru și se simțea ridicol pentru că la vârsta lui nu se bucurase încă de lucrul acela pe care toată literatura citită îl proclama ca fiind cel mai important. Dar el avea talentul nefericit de a vedea lucrurile exact cum erau și realitatea care îi se oferea se deosebea îngrozitor de mult de idealul visurilor sale. Nu știa ce întindere nesfârșită, aridă și accidentată trebuia străbătută până ce călătorul prin viața ajunge să accepte realitatea. E o iluzie că tinerețea e fericită, o iluzie a celor care au pierdut-o. Dar tinerii știu că sunt nenorociți pentru că sunt plini de idealurile neadevărate care le-au fost picurate în minte și de fiecare dată când intră în contact cu adevărul se lovesc și se rănesc. S-ar părea că tinerii sunt victimele unei conspirații, deoarece cărțile pe care le citesc, ideale din punctul de vedere al necesităților selecției și conversațiile oamenilor mari care își privesc retrospectiv viața în lumina irizată și trandafirie a uitării, îi pregătesc pe tineri pentru o viață nereală. Ei trebuie să descopere singuri că tot ceea ce au citit și tot ce li s-a spus sunt minciuni, minciuni, minciuni și fiecare nouă descoperire mai bate încă un cui în trupul lor răstignit pe crucea vieții. Lucrul ciudat este că fiecare om care a trecut prin această cumplită deziluzie o sporește și el, în mod inconștient, prin forța din lui, care e mai puternică decât el. Pentru Filip, tovărășia lui Heyward fu lucrul cel mai rău cu putință. Hayward era un om care nu vedea nimic cu ochii lui, ci numai printr-o atmosferă literară, și era primejdios pentru că se înșelase pe sine ca să ajungă la sinceritate. În mod foarte onest, el își lua senzualitatea drept emoție romantică, șovăielile drept temperament artistic și trândăvia drept calm filozofic. Mintea lui vulgară în aspirațiile ei către rafinament dădea tuturor lucrurilor proporții exagerate, cu contururi foarte estompate, învăluindu-le într-un abur auriu de sentimentalism. Mințea fără să știe vreodată că minte și, când îi se atrăgea atenția asupra acestui lucru, zicea că minciunile sunt frumoase. Era un idealist.